Book 2 51 51 قضاء الحاجات Besorgungen machen Besorgungen machen اريد ان اذهب الى المكتبه العامه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 ich will ein buchlein ich will ein buch leihen ich will ein buch kaufen ich will ein buch kaufen ich will eine zeitung kaufen ich will eine zeitung kaufen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 Ich will zum Optiker. Ich will zum Optiker. اريد supermarket Ich will zum Supermarkt. Ich will zum Supermarkt. اريد ان Ich will zum Bäcker. Ich will zum Bäcker. Ich will eine brille kaufen ich will eine brille kaufen ich will obst und gemüse kaufen ich will obst und gemüse kaufen ich will brötchen und brot kaufen Ich will Brötchen und Brot kaufen. Ich will zum Optiker, um eine Brille zu kaufen. Ich will zum Optiker, um eine Brille zu kaufen